МПД. Мур. Провадить далі. Розповісти про початки свого виховання і взагалі про свої перші юнацькі місяці. Адже надзвичайно цікаво і повчально читати, як високий розум у своєму життєписі, Дуже докладно розказує про все, що сталося з ним за Хоч би, яким незначним воно здавалося. Та й хіба може в житті великого генія статися щось незначне? Все, що він вчинив чи не вчинив у хлоп'ячому віці, має величезне значення. Воно проливає яскраве світло на глибокий зміст, і справжнє спрямування його безсмертних творів. Груди юнака, який прямує до вищої мети, і якого мучить боязкий сумнів, чи вистачить у нього внутрішньої снаги, щоб осягти її, сповнює прекрасна мужність, коли він читає, що велика людина, бувши хлопцем, також. Гралася в солдатики, добистями любила солодощі і часом діставала прочуханки, залінощі, нечемність і дурість. «Так само, як я, так само, як я!» – радісно вигукує юнак. І вже немає сумніву в тому, що він теж великий геній, як і його обожнюваний кумир. Дехто читав Плутарха, або самого лише Корнелія Непота і став великим героєм, а дехто античних трагіків і поряд з ними Кальдерона і Шекспіра, Гете і Шиллера і став якщо і невеликим поетом, то принаймні скромним, симпатичним віршувальником, який людям також до вподоби. Тож і мої твори, напевно, запалять у грудях не одного молодого обдарованого розумом і глибокими почуттями кота високе полум'я поезії. І коли той шляхетний юнак котячого роду візьметься до моїх біографічних розваг на даху, коли він цілком осягне високі ідеї моєї книжки, яку я саме тримаю в своїх пазурах, то в нестямному захваті вигукне «О, муре, божестий муре, найвидатніший з усіх котів тобі, тільки тобі я завдячую все, лише твій приклад зробив мене видатним».